אתם מאזינים, אתם ב-Image Nation, פודקאסט שמוקדש ל-25 שנים לחברת אימג', הפודקאסט המובא לכם דרך עלילון, עלילון.net, בלוג הקומיקס טוב בישראל. אני תום שפירא, ועורך שלי לפרק זה, יעקב שרדי. אני אוהב קומיקס. ואתה גם אוכר קומיקס. גם, אבל כן? אני, גם, אני בעיקר אוהב קומיקס. כן? יעקב, למקרה שאתם מאזינים עכשיו לפודקאסטים שלי, היה אורך גם ב-Hu פודקאסט וואטשמן, זה היה 8 או 9? משהו לא כזה, משהו כזה. כזה. ואתם, אתם, אני, לכל שלושת המאזינים החוזרים, אתם כבר מכירים אותו. Uh, למי שלא הקשיבו פרקים הקודמים, אנחנו <אז> חושבים ככה, בכל פרק אנחנו בוחרים יצירה אחת שבאה מבית אימג' קומיקס, זה יכול להיות סדרה רצה, סדרה שנגמרה, אומן גרפי, one shot or mini סדרה, ואנחנו מדברים עליה, לאורך, לעומק ולרוחב, וזה אומר ספוילרים. Uh, הסדרה שבחרנו היום, שיעקב בחרנו להיום, זה לייק פייר מיניסט רש"י יצא בין סוף 2016 לתחילת 2017? 2017. כן, גם יצא ב-2017. כן. כן? כן. זה חמש חוברות, זה נכתב על ידי לייטן פרברן, שמוכר לעולם בעיקר בתור צבאי, מהולל ורב כישרון, ואכן גם צבע את זה וגם עשה את הלטרינג, מסתבר. הוא מאק סמיף, שהוא לא הדוקטור. שהוא לא הדוקטור? הוא לא הדוקטור, זה מה שכולם ישבו על והאמת היא שלא שמעתי עליו <אז <אז לפני ש... קראתי את לקו חייר. אני חושב שהוא מהאנשים האלה שעושים פרופשיונל אילוסטרייזן כאילו לחברות וכאלה ללוברים וכדומה. אבל ספוילר איזה מזל שהוא התחיל לעבוד בקומיקס. ספוילר הוא ממש כאילו הוא הולך לעבוד בקומיקס? כרגע לא. אני לא חושב שראיתי אותו בשום דבר הוא מצייר הרבה פן פיקשן היום. פן פיקשן? כאילו הוא פן כן פן אאוט יותר פן אאוט מה היה הדברים האחרונים שהוא עשה לטווין פיקס, יש לו עוד איורים מרהיבים לטווין פיקס. שווה לעקוב אחרי מת סמית במדיות השונות, לא להתבלבל עם הדוקטור. כן. כן, קשה מאוד למצוא אותו, כי גם כשאתה מכבד בגוגל מת סמית, דבר שני, אתה לך את כל הקומיקסים של דוקטור הוא, שיש הרבה מהם. ודבר שני, יש עוד כמה מסתבר מתיו סמיתים שהם אילוסטרייטרים למדינתית. ושאת מתיו טאו סמית, שהוא גם אחלה מה. אבל כן, זה נכון. לייקה uh, פארט, כאמור מני סדרה, חמש חברות, uh, זה פנטזיה, לא פנטזיה, זה ספרות היסטורית פוגשת מדע בדיוני. Mm -hmm. הרעיון שיש לנו uh, קבוצה של צלבנים באזור צרפת. Mm -hmm. באזור צרפת, כן. באזור צרפת, צלבנים צרפתים, mm -hmm. uh, שבמקרה או שלא במקרה ספינת חלל מתרסקת uh, באזור שבו הצבא שלהם חונה, ולאט לאט האיכרים באזור מתחילים למות, והם שולחים... Uh, קבוצה קצרה קטנה של הרפתקנים שמורכבת מהבחור הצעיר עם העיניים הרחבות והתפיסה אידיאליסט מדי. הבחור המבוגר והציני. למוד הקרבות. למוד הקרבות שאתה יכול לדמיין שאם הוא יהיה שחקן זה יהיה נגיד ריי ווינסטון או משהו כזה. עכשיו נדבר ככה. הוא הסרג'נט, הוא הסמל של הקבוצה. הבחור הזקן שהכיר את הבחור הצעיר בעבר והוא כזה אוי ילדים של ימינו אין לי כוח שמו שמו ה... ה... כן. ה... כן. נושא הכנים. כן. הכומר המאניאק. זה איש, איש דעת שמנצל את סמכויות, סמכויותיו לרעה. כל, כל משפט שני שלו מסיים בכופרים סימן קריאה סימן, כן. קריאה, סימן קריאה. לא בעברית כמובן זה מאוד מגוחך. ובשלב מסוים מצטרף לסרט שפארתי גם הנערה. שהיא ממש מגליפה. כן. ועד כן. לנלחמים בחייזרים. כן, זה חייזרים ממש מוזרים, החייזרים של לקו כן. פייר. אני לא חושב. הם נראים אבל... חצי כמו שרימפס, חצי 아, כמו... אה, מבחינת הייצור. כן, מבחינת הייצור. הם, הם מאוד מוזרים, הם כזה, כזה חצי מזכירים אליאן, חצי שרימפס שאתה רוצה לאכול. אבל השרימפ רוצה לאכול, שהוא, רוצה לאכול זה אותך. אבל כן. זה, עובד, זה, עובד, זה עובד, זה עובד נהדר. זה מאוד... Mm. הייצור שלהם מאוד מגניב, אך באותה מידה. אתה בחרת את לקה פעם, מכל הקפט הרחבה שלי יש סירות אימג' שיכולנו לדבר עליהן. נכון, זה מוזר. מד מדוע ולמה? Um, אני, ואני חושב שגם הקהל הקוראי, הקומיקס בארץ מאוד אוהבים את אימג'. Mm -hmm. uh, בשנים האחרונות אין ספק שאימג' היא לא רק אצלנו, אני חושב שברוב חנות הקומיקס בעולם, זה החברה שלוקחת את הנטח משני הגדולות, מרוויל ודי-סי. למה בחרתי דווקא את לקו פייר? Um, לא יודע, משהו שממש תפס אותי. הדיאלוגים, האומנות, שאנחנו כנראה גם נמשיך לדבר עליה עוד yeah. בהמשך. Um, הסיפור שהוא היה יחסית קצר, חמש חובות. העניין הוא שכאילו, אני חושב שהדבר העיקרי שמאוד בייס אה, אותי בסדרה הזאת, שהיא נגמרה. <laughs> חציתי שזה... אהבת את זה שזה קצר, אבל שומעת את זה שזה, שזה נגמר. אבל שמים וזה נגמר. נגמר. כאילו זה, בל אני בל, חושב כן. שיש בזה איזה משהו כאילו, מוזר, אבל אני מאוד... אני כן רוצה איכשהו ש... שיחזרו לסיפור הזה, זה מבחינת מוכר, מה... מהפינה של המוכר הרבה מאוד אנשים מחפשים משהו שהוא עומד בפני עצמו, evet. משהו שלא דורש להם לקרוא עכשיו עשר כרכים, mm -hmm. לקופייר אין הרבה מין סדרות, כאילו אין הרבה מין סדרות באימג' mm -hmm. אין מה לעשות אימג' זה, הם... זה התחום של דאפו, זה התחום של מגיע אחרי הולכים על הלונגרן הם רוצים להוציא כמה וכמה אוגדנים, הוא עניין של בסופו של דבר שהם צריכים לכלכל את עצמם. כן, יוצרים שמרגיעים לאימייז ומרגיש מאוד רוצים להיות ה-Walking Dead, ה-Tchew, הסאגה, באים ורוצים, זה השמונה חומות, שמונה אוגדנים, עשר אוגדנים, והבעיה היא שהרבה מהם אין להם את היכולת כמו את walking Dead, סאגה לעבוד חודש אחרי חודש. ואת הכסף. ונוצר לך מצב שבו יש לך סדרה של דיבור מתוכננת כסדרה ארוכה, אבל לוקח שנה וחצי בין אוגדן לאוגדן. והקורא כן. כזה, מה קורה פה, אבל... ואז מגיע לך משהו גמולי כפיים שזה כזה, חמש חוברות, טק, טק, טק, טק, טק, זהו, סיימנו. סיימנו, אתה ואתה... לא צריך לטעות לא מה יקרה הלאה. והקורא רוצה עוד. אז כאילו, אני חושב שזה פשוט משהו, זה אוגדן שכיף להמליץ עליו, הוא לוקח באמת הרבה, שני אה, אה, שאנרים, השאנר ההיסטורי, הדרמה ההיסטורית, מדע בדיוני. ומערבב אותם בצורה לא רעה בכלל, אני מאוד נהניתי. זה לא קונספט הכי חד שאני בעולם של חייזרים פולשים לעולם ההיסטורי שלהם, אבל למרות שאני יכול לחשוב עליהם רק אף פעם מהיד כרגע, זה The High Crusade, זה ספר מדע בדיוני משנות ה-70, אני זוכר נכון, של פול אנדרסון, לא פול תומס אנדרסון, או פול W.S. אנדרסון, לא התבלבל, על זוג צלבנים שבמקרה מוצאים ספינת חלל. ההבדל הוא ששם הם הורגים uh, את החייזרים די מהר, משתלטים על הספינה ואז יוצאים לחלל לעשות מצת צלב. וזה מסתיים בטוויסט שאני חושב uh, כל קוראי ישראלים מאוד יאהב, אני לא יכול uh, לחשוף אותו. Uh, השני זה סרט שהייתה לפני שנתיים, של... לא, שלוש ארבע כבר שנים, אאוטלנדר, גם כן, על ספינת חלל עם מתנצל נוראים. אפשר לוותר על אאוטלנדר. שמתרסקת בקרב הוויקינגים ואני כזה, חייזרים נגד ויקינגים זה מה שאתה רואה הזה הזה. מה שכן. אם פה מדברים על דברים שהם דומים, אז יש סרט, פן-מדי מובי, ששואל את השאלה מה היה קורה עם פרדטור הטורף. היה מגיע גם לאיזושהי תקופת ימי הביניים, וצד לעצמו כמה כאילו וייקינגס. אני מניח שהיה, יש כל כך הרבה של פרדיטור. כן, להיות גם משהו משהו. כן, אבל פשוט הסרט הזה היה ממש רואים לחפשו אותו פשוט פדאטור וייקינג או מילי וויל ואלה. אוקיי. אפשר למצוא את זה, זה ממש מרגיש. אז כן. אני גם בטוח, אני חושב שנייטב פרבריין בזמנו, הוא דיבר על זה, כן יצא קומיקס שמאוד דומה לזה. מאוד מאוד דומה לזה, זה יצא כמה חודשים לפני שהוא בא להוציא את הקומיקס, אבל פשוט אני לא זוכר את הסיפור, לא זוכר את השם, הוא אמר לעצמו, ואז הוא שאל את עצמו, בזמן שהוא דיבר על זה, מה אני עושה, האם אני ממשיך עם זה? או שאני נותן, כאילו, או שאני אוותר, כאילו אני לא רוצה שאף כותב לא רוצה, או אמן או יוצר, לא רוצה שיגידו הנה הוא העתיק עכשיו איזשהו סיפור קומיקס עם אחר, בו... אבל העניין שכל שקל בסדרה המקורית, אני חושב שיצא ב-D.W. אני פשוט לא זוכר את השם אני כנראה שזה לא היה מספיק חשוב, סליחה. הסדרות של הידידיוו לרוב לא נרחקות הכי חזק בזיכרון, בלי להעליב, אני מאוד אוהב את הידידיוו. אז פתאום הוא התחיל לראות שזה באמת דומה אבל שונה. איזה מזל, כאילו שהוא החליט ללכת על זה, זה לא מקרה מייס סטמפלר של מייקל אייבן הומינג שבא עשר שנים אחרי שכולם אמרו כזה, או, מאוסקארד, זה אחר מיליון אייבנר, ואז מייקל אייבן הומינג בא ואמר כזה. יש לי רעיון, מה אם עכברים היו אבירים, וכולם כזה, מייקל אייבן הומינג, אתה קורא חדשות קומיקס? אבל מייקל הומינג הלך על זה, בסופו של דבר. כולנו זוכרים עד היום את מייסטנדלר. יש אנשים שאוהבים את מייסטנדלר. לא, לא, כן. הבעיה היא, הבעיה היא, אנחנו קצת סוטים, זה מאוסקרד דרך אגב זה הסיפור של דויד פיטרסון, okay. הבייבי שלו, זה שהוא לא היה אחיד, זאת אומרת הוא יצא ולא יצא והסיפור <גזרות> בשלב <גזרות> מסוים כן. לא, לא, לא התקדם אבל היו הרבה מאוד לג'נדס אוף דה מאוסקרד וזה פשוט היה קצת חבל. <laughs> <laughs> כמו הפרנצ'ייז של אליאנס mm. כן. כן? Legend of the Alien Mouse Gards, yeah, אבל, אבל cool. כן, Late כן. the Fire, קראתי את זה, קראתי את זה רק כשהחלטנו שנעשה לזה פודקאסט, זה, זה משהו שזה, שנראה לי, דיברנו קצת לפני הקלטה, זה משהו שבו הקרף יותר טוב מהסיפור, וזה לא כי הסיפור רע, אלא פשוט כי כמו שניחשתם מהטון שלי בהתחלה, הוא מאוד עשוי מדברים שראיתם בעבר. כאילו, מרגע שאתם רואים את הדמויות ואתה כזה, אה אוקיי, זה ארכי טיפ זה ארכי טיפ ואתה, אתה יודע, אמרנו שזה ספוילרים, אם אתה מטפל איזה טוויסט של מה המטרה של החייזרים, זה כזה לא, מפלצות שאוכלות אנשים כי הן, אתה יודע, מפלצות. באותה מידה היו יכולות של מנגן או מנהל. היה להם פאנצ'ר והם נחתו על כדור הארץ. לא, הם כנראה היו, אתה יודע, כלואים בספינה, כי היה להם קולים שהם חייזרים אלגנטיות שאנחנו לא רואים, להפגיש את שני ה... את שני הז'אנרים ביחד. אבל הקריפט של הסיפור הזה היא כל כך יפה, כאילו, דבר ראשון, פרנברן, כאמור, מוכר כצוואי, וכבר מבחינת הסיפור אתה כזה, אתה רואה את הכישרון של האיש הזה, איך שהוא לאט לאט עושה בילטה בשביל הצבעים בחוברת הראשונה, ומתחיל ממש כמו סיפור אימה. וזה, הסגנון של מסנין הוא די קרטוני. אני, אנחנו נגיע אליו עוד מעט, אבל כשאתה רואה אותו, ותהיה ראשונה שלך, אה, זה קליל וכיפי כזה. אבל רק בזכות הגריידיאנט צבעים שפרברן בונה מסצנת ההתרסקות ואז לאט לאט יש לך את האש והעשן וזה מאוד מיגנולה לייק כן לא זה מאוד הוא צבא פעם מיגנולה? מיגנולה? הוא אתם פרברן? אתם שבא פרויקט אלבוי כלשהו? DPRD סטאפ? אני אני שכן נלמד בלתי אפשרי להניח ש... כשאני דמי ילכתי בפרדי אני חושב על סדור וכאלה, אבל... כן, הוא באמת הצבא, הצבא לארפודי וזה, אבל... כן, מתחיל ממש כמו סיטראטי מבחינת פלטות הצבעים, ואז אתה מגיע לעמוד 7, ופתאום כזה פאס, אור, שדות, שדות חיטה, כלב רץ בשדה, יד מחריקה נץ, ואנחנו רואים את שני הגיבורים שלנו, את יו ואת... אני לא זוכר את שמו, שנייה. בכל אופן, שני הגיבורים שלנו, והם שני נערים צעירים כאלה, פנים, פנים אפילו לא סקנון מופיעי כדי להתחיל לגדל חבר'ה צעירים קרים. שיש להם הרבה כסף ללכת uh, okay. uh, uh, ולעשות מסורת שלהם. והכל כזה uh, מוצג בגוונים של, יודע, בגווני סתיו חונים כאלה, yeah. כן, זה יפהפה, משנה yeah. את עמוד yeah. לגמרי, yeah. יודע, בעמוד, yeah. בעמוד אחד, yeah. רק מפלטת הצבעים אתה כזה. ממקום למקום. מה שאני חושב שאפשר להגיד על מאט סווית, מעבר לזה שהוא גם, כן, לא, מאט סווית, אבל אני מדבר אנחנו אומרים. על מאט סווית אמרת שהוא מצטר קרטוני, אבל גם יש פה הרבה מאוד איכויות של ציור קלאסי. זאת אומרת, אמנות קלאסית, אולד סקול, אבל אני חושב שהוא אחד האמנים הבודדים שיכולים כאילו to get away with חלק מה... פרצופי קו. פשוט, חלק מה... ציורים אתם תראו כאילו את, ה, את הדמויות עם שתי נקודות ופס כזה של כאילו כמו ליין uh, פיפל כזה mm -hmm. uh, ואיך יש אין הרבה אמנים שהם מצליחים לעשות כאילו ג'ים אחד האלה שעושים את זה וזה נראה מגניב וחמוד mm -hmm. ואני חושב שגם מעצמי כאילו גם כשרואים שהוא לא, לא משקיע או uh, קצת פחות כאילו רוצה כאילו uh, להדגיש את זה שכאילו ההסתכלות שלכם צריכה להיות לא מפוקסת או לא ממוקדת הוא עושה את זה בצורה ממש ממש טובה. Uh, אני אחזור עכשיו לפדרן, כאילו אתם יכולים, uh, פדרן פרסם בתור uh, צבא של גנט uh, מוריסון, uh, בין היתר. Uh, הדבר, uh, הדבר שאני תמיד אזכור לרצף זה שהוא את פאקס, פאקס אמריקני, המולטיברסיטי, שזה חוברת שנדעתי <חיר> <אני> <חיר> לה ב-2014, זה היה? ב-2014, <חיר> את כל הפרסים, אתה יודע, הצייר הכי טוב, הצבא הכי טוב, הכותב הכי טוב, על חוברת אחת, ואני כזה, <חיר> <חיר> לא אכפת לי, אל כדי כך טוב, כאילו. מי שלא מכיר טקס אמריקאי זה בעצם איזשהו ספין אוף או ספוף על הדמויות המקוריות של... ומיינד פורקסון היה עושה את וואטשמן עם התנועות של צ'ארלד כן. והוא עשה שם עבודה מדהימה, הוא עבד גם עם בריין ליומלי, מי שמפורסם על... הוא עשה את סקנד, נכון? הוא גם עשה את הפגיעה מחדש של סקוט פילגרם או שזה היה מישהו אחר? אה וואו, זה אני חושב שכן, הוא עשה את זה עם עוד מישהו לדעתי. אבל הוא באמת, הוא צבעי בחסד, הוא... הדברים שהוא עושה עם הפרלזר הצבעים זה, זה משהו שאני פשוט לא יכול בכלל להתחיל להבין איך לעזאזל משלבים וזה, זה פשוט מאסטר ביסט הוא בהחלט בחמשת אם לא עשרת הצבעים הפולוריסט הכי גדולים, בזמן האחרון, לא בכל לא הזמנים, לא לא לא לא כן, לא אבל בתקופה <שבח> שבה אנחנו חיים ופועלים, <שבח> אני שם אותו בטוב פיים הוא וסטווארט ואני חושב שבלרבים לא בשביל שום דבר אחר בשביל הכמות כאילו. כן. לא ראה... לא ראה מרטין? לא ראה מרטין אני מניח. לא ראה מרטין... לא ראה מרטין... לא ראה מרטין יותר על צביעות המקוריות שלה יותר מהצביעות מחדש שלה. כן. היא עובדת עליהם בכלל? לא אמרתי כן, היא עושה כמה דברים. אני חושב שלמערוול בעיקר. אוקיי. היית עכשיו... מערוול עשו עכשיו איזשהו רעיון מצולם איתה. היא עשתה איזה קומישן של ספיידר. זה ממש חמור. לא ראה מרטין צביעות ה... בטיפות, בטעס. כן, רב. ומה שמאוד טוב באמנות כזה, שזה במקרה ברור של צביי, ו... טוב, הצביי הוא גם הכותב של הסדרה, והוא בחר את האמן, אני מניח שהם פועלים בסינכרון מוחלט. הרמוניה, הרמוניה מוחלטת, זה מדהים. יש הרבה מקרים שאתה רואה, אוקיי, זה צביי טוב, זה אמן טוב, הם פשוט עובדים, אתה יודע, מקצוען על מקצוען. אבל פה זה מקרה של לא, לא, לא. אני מניח, בלי לקרוא back matter ורעיונות על זה, שהיה להם המון המון דיונים לפני אוקיי, ואיך זה צריך לראות, ולמה, אתה יודע, איך אתה צריך להצטרך את הדמויות כדי שהצבעים שלי יעשו את הזה, במקום שזה היה פשוט, טוב, הנה העפרונות, תעשה מה שאתה חושב נכון, כן, בטוח שהיה זה כל כך יפה. אם דיברנו על פרנד ומגנולה, מי מצייר את הדלופר? הדלופר זה אנדיו מקלין. אז מת מרגיש לי קצת אם מישהו כמו מקלין היה הולך... היה אומר, במקום שאני הולך אחרי לינולה, אני הולך אחרי דרווין קוק. זה כזה... כן. האמת שזה נכון. יש פה קצת מההשפעה שאני רואה, זה באמת... זה כן, זה מאוד כזה, קוק, זה יכול להגיד לך... זה מאוד מזכיר את זה, וזו אחת המחמאות, אתה יודע, זו אחת המחמאות שאתה יכול לתת להם להגיד, אה, כן, קצת מזכיר דרווין קוק. אבל זה לא מחכה. دה, פה, מקלין, לא, מקלין, לגמרי, <ל>... מקלין, אני... מקלין הוא לא לגמרי, מקלין הוא לא לגמרי מגנולה ו... וסמית הוא לא לגמרי, יש לו לגמר, לא. כן, לא. את הסגנון בהחלט אה. הייחודי שלו. אבל אה. מה שמגניב, נגיד, אני אחזור רגע לנייתן פרברם, אה. ב... אז מעבר לאותו כותב, צבא הוא גם זה שעושה את הלטרים, אה. הלטרים מדהים, הוא עשוי לא... אה. מגניב, יש פה מאוד, לא אורך הסיפור יש הרבה מאוד סאונד כאילו, אפקטס. Uh, שרואים אותם בצורה נהדרת שהם כאילו באמת yeah. uh, נטמעים וחלק ממש מה, מהדפים בצורה אורגנית לחלוטין אתה לא רואה איזה משהו שאתה uh, לא רואה שהוא איזשהו הדבקה לפעמים uh, הרבה מאוד בקומיקס קיבוריאל אתה רואה פשוט זה, זה נראה לא אורגנית זה לא, זה לא נראה חלק מה, מהדף uh, אותם סאונד אפקטס וזה פשוט נראה פה מעולה uh, הוא בדרך להיות ג'קו פולט רייט זה הבחור הזה ניתן פייב הוא גם צייר מדי פעם? אני, אני בטוח שהוא, אני לא ראיתי את זה לדעתי, אני בטוח שהוא יודע לצייר, אני לא חושב שראיתי משהו שהוא עשה או... בתור צייר, אבל עם כל האיכויות האלה, יש בזמן האחרון יותר ויותר נטייה של, להתמקצע, לא להפך של אמנים שפחות, אתה, אתה יודע, כותב, כותב פנסילר, אינקר, קלריסט, בזמן האחרון אני חושב שאנחנו רואים דווקא יותר ויותר מאז שהיא done image באמת התחיל, של אנשים שהם פשוט jack a full trade. זה בדיוק העניין. אני מניח שזה חלקית, זה כלכלית, זה כזה טוב, זה צריך להיות הסדרה שלי כדי שאני אוכל להחזיר. להרוויח ממנו משהו. אולי, ואם אתה רוצה למכור אותה, אתה לא רוצה מצב כמו ה-working של כזה, למי זה שייך? ואז מתחילים ריבים, כן, ספק. אוקיי, לגבי הסדרה, כמו שאמרתי, הבעיה הגדולה שלי עם wake of זה שזה מאוד מאוד צפוי, וזה מאוד מאוד כזה, אם, אם קראתי סיפור כזה בעבר, די ברור לך מה יקרה לדמויות. הקסם, אני חושב... זה הדרך. דבר ראשון, זה איך זה מבוצע, כאילו הרמה, אתה יודע, הרמה הטכנולוגית גבוהה מעלה כל דבר, ושיש כמה רגעים אה, ש... שלא מרגישים צפויים. בגיליון הרביעי, כשהם פולשים לתוך הספינה החייזרית, ואחד מהעיקרים שמצטרף אליהם, פשוט כי אין להם מישהו אחר לגיית, הם פשוט מגייתים לתם העיקרים. פתאום מתחיל פריק אאוט כי הוא לא יודע מה קורה לו והוא נזכר שהם הולכים להציל את הילד החטוף שלו והוא לא יודע אם הילד חי. באמצע הסיניות יושבים והאביר הזה כן נותן לו אלכוהול. וכזה בוא נשב קצת ונדבר על זה. תוציא את זה החוצה. יפה מאוד, בוא נמשיך לזה. זה כזה פתאום באמצע משהו שהוא לגמרי מונחה לילדים שכזה אוקיי ברור לי מה יקרה זה כזה אה. אתה מחשב לעצמך לעצור, לנוח קצת שיהיה לנו אכפת מהטרגדיה שלהם ושהם לא יהיו פשוט סטטיסטיקות על הדף. זה מאוד אהבתי. באותו הגיליון, זה היה באותו הגיליון אני חושב, יש גם בסצנה שיש פה את הטריק הזה שאני מאוד אוהב שבו מישהו מתקיף את אחד החייזרים, ובמקום פשוט להציג את ההתקפה, אנחנו רואים את הפנים שלו בתוך האותיות, בתוך אותיות בוערות כאילו, והאותיות, אני אעניח את התמונה הזאת. והאותיות כאילו יוצרות כזה סקרץ' וכל הרקע באדום אנחנו רואים את הפנים לו לא דרכם, okay. בגיליון חמש, רק שנייה אני מוצא את זה, כן, okay. okay. okay. יש פשוט פאנל אחד שבו אנחנו רואים את הפנים של מישהו בקלוסאפ, כל אדום מסביבו וכל הפאנל הוא פשוט האותיות קנקחק. כזה כאילו הצייש של המכה, כן, מכה בבשר ואנחנו רואים את הפנים שלו דרך האותיות וזה משהו שאני מאוד אוהב וזה משהו שרק קומיקסים יכולים לעשות ואני מאוד אוהב שקומיקסים אומרים טוב תקשיב אנחנו קומיקס בוא נעשה משהו שקומיקס עושה. אין על הלטרינג זה עוד עוד איזה על משהו שלא מדברים עליו בכלל כאילו על הלטרינג זה נושא שקצת. כי לטרינג טוב רוב הזמן לא קורה לעצמו תשומת לב, לעיתים נדירות אתה... בפרויקטים של ג'ו קייסי אני מרגיש הרבה פעמים צורך לתת קרדיט מיוחד ללטרינג כי הוא טובים פחות עליך. ריצ'ארט, ריצ'ארט סטארקינג. יש את אלה שהם ותיקים ואתה אומר, קליין, סטארקינג, אבל יש קומיקסים שבהם הלטרינג הוא בכוונה שופי, יש הרבה שדיברנו עליו בפרק הראשון. העניין הוא שלטרינג לא טוב, יכול להוציא אותך לגמרי מסיפור, וזה משהו הרבה מאוד אנשים, כאילו, עד, עד היום אנשים לא כל כך, הוצאות לא כל כך נכנס, כי אנחנו, אנחנו רואים גם היום בקומוקסים מקצועיים שיוצאים, גם מרוויל ודייסי דרך אגב, הרבה מאוד פעמים יש חוברות שאתה פשוט לא מצליח להיכנס לסיפור, רק בגלל זה שהלטרינג שלו הוא לא מספיק טוב, הוא לא, לא שם. וזה פה, אין ספק שפה באמת יש פה רמה יפה של לטרינג, גם מבחינת ה, באמת, הייחוד הזה, מה שאמרת הפרצוף על הלטרינג או איזושהי סיטואציה שקורית. הייתי רוצה קצת יותר מזה בקומיקס, כי זה רגע נהדר, זה רגע מאוד דייב סין כזה, אתה מרגיש שזה משהו שדייב סין היה עושה כשהוא היה שקוי יותר? זה ה-20 שלו. לא, אתה האמת זה משהו שהוא יכול לעשות היום, אין לך כוח לקרוא את זה, כי זה צריך לקרוא שטויות של דייב סין. ושאר הקומיקס הוא פחות זה, הוא יותר... מה שהיה יכול להיות סדרת טלוויזיה או סרט, וזה עוד פעם. קצת כזה... אתם כל כך טובים במה שאתם עושים, אתם כל כך כאילו, אתם כל כך טובים בלעשות קומיקס, ותדחפו יותר את הצד, הק... אבל זה, זה הטעם שלי, כאילו, אני פחות אוהב קומיקסים נטורליסטים, אני יותר אוהב קומיקסים שאומרים, תקשיב, אנחנו מדי מצוייר, אין שום טעם לנסות. ולהתקרב למציאות, בגלל זה אני כבר שנים לא חובר שאלכס רוס נגיד, mm -hmm. אני באופן כללי, לא, אתה יודע, יש yeah. יוצאים מן הכלל, yeah. ויצירה מספיק טובה, אתה יודע, מרוולף אני אוהב לנצח, אבל באופן כללי, הדעה שלי, הפילוסופיה שלי, לגבי כשאני קורא קומיקס, קומיקס זה קומיקס, וקומיקסים טובים זה כאלה שמכירים בבדיוניות של עצמם, העובדה שהמדיום הוא אינהרנטית מצויר ולא ריאליסטי, ודוחפים את זה, yeah. ורגעים כאלה מזכירים לי והייתי, עוד פעם, הייתי רוצה יותר מהם, הייתי רוצה, אתה יודע, אם הם היו פתאום הופכים, עושים עמוד שלם שהוא כזה דבר, כדי להביא לך, אוקיי, נו, באמת מטורפת, כי הוא באמת איבד את זה לגמרי. מכה אחרי מכה, כן, וואו, ופה כשזה מוצג רק פעם אחת, אני כזה, זה נהדר, אבל זה קצת כמו, זה הטעימה והייתי רוצה יותר. כן. לי לטעום מהמתוק מתוק הזה, ואז הגשת לי מנה רגילה במקום. זה רימית אותי. רימיתם אותי, פרבר וסמית? מעבר לזה, הסאב-טקסט שיש בסיפור הזה, מה אני לקחתי מזה? קודם כל שדת ממוסדת זה רע. לא מסתירים את זה יותר מדי. שזה, אם תשאלו אותי, זה נכון, אבל... סליחה, שתדעי. אבל... סליחה, אלוהים נקרא פה אבל הוא בסדר. אני בסדר, ניצלתי. יעקב אבינו, מה זה בסדר, דת מוסדת רע, אם, אם זה על ידי כך שרואים את הכומר הטעב המרושע, הוא כומר מרושע, לא צריך טעב הבצע וכולי, אם אנחנו רואים גם את ההמון, את האספסוף בעצם, שמנסה פה אה, אה, בשלב מסוים, אותה דמות, הרש... אחת הגיבורות, אה, חושדים בה שהיא מכשפה, ומנסים בעצם להוציא אותה לאורך. ו... מצד אחד כאילו היא... היא ניקת אחרת של הנצרות או זה כזה, אז באותה מידה היא כופרת. אז מצד אחד רואים באמת שכאילו אצל האנשים הלא נכונים באמת דעת יכולה להיות דבר לא טוב, אבל מצד שני מי שבעצם מציל את המצב זה אותם טמפלר שהם גם אנשי דעת, הם בסופו של דבר מאמינים ב... זה ספר שהגיבורים שלו בן אבל הם שלו כולם נוצרים ואף אחד לא... אף אחד לא פתאום אומר, אה, ראיתי את ה... אין לך את הקטע הזה, איזה פירוש כזה, אה, רגע, יש חיים מחוץ לכדור הארץ, אה, כנראה שאין אלוהים, זה לא קורה, אף אחד לא מפסיק להגיד בנצרות, איך... כמו שאמרת, זה יותר על הרעיון של מיוסד איך... דתי, בדיוק. מאשר איך... על הרעיון של דת עצמה. איך אנחנו תופסים, כאילו, איך... איך דת נתפסת בצורה לא טובה אצל אנשים מסוימים, נלמד אחרים, בדיוק, דת מתערבת בחיים הפוליטיים, כשזה ש... הופך זה... זה... אותך לאדם חזק, אז אתה, כאילו, אה... <laughs> אה, אתה נהיה מושחת, دה, זה, עניין. Uh, זה אחד. הדבר השני זה באמת uh, war is bad. כאילו, mm -hmm. ה... לאורך כל הסיפור, uh, הטמפלר, אילו, הטמפלר, הדמות האהובה עליי זה בעצם הטמפלר המבוגר והמנוסה no מונדרגון. לא מונדרגן ש... זה פודקאסט קומיקס אבל כן. הוא לא בשומרי no. הגרמציה. בדיוק. Uh, שהוא באמת הוא uh, חייל uh, שראה הרבה בחייו. הוא uh, uh, טמפלר uh, ותיק מנוסה. הוא עשה כמה הוא עשה כמה מסעות uh, אצליו, he saw, he saw some shit in his life uh, ובעצם מה שאופן מנסה להעביר בסיפור זה שכאילו מסעות צלב זה לא היה מדהים uh, ואף אחד לא יכול לצאת מן האלה בצורה uh, כמו שהוא נכנס אליהם, כאילו uh, של ללכת כאילו לאיזשהו קמפיין מלחמתי ארוך uh, שנים וזה גם משפיע כאילו על מה שזה רלוונטי אלינו אני מניח למה שקורה בכל העולם כשמלחמה מנוהלת מתוך מחשבה על איזשהו צדק דתי עליון ולרוב לא מוביל לתוצאות חיוביות במיוחד לא משנה שאתה נכנס למערכה שכזאתי כאילו סביר להניח שזה ישפיע עליך זאת אומרת אתה אף אחד לא יכול לצאת בצורה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי. וסמית? סמית, הוא אמריקאי. אוקיי. כי היה את הסדרה הזאתי של ורטיג הסדרה די נשלחת של ג'ו קלי, אני מאמין, על אביר צלבן שמופיע פתאום בעידן המודרני. זה היה בסוף שנות ה-90. זה הסרט עם שאן רנו. זה לא היה קומדיה, זה היה סדרה קרקטית, זה היה קומדיה, נכון, זה יש בחור בתחנת רדיו ורוב הסיפור מוגש מזה במקוד שלו, ויש אביר שמופיע פתאום ואתה יודע, הורג אנשים, קראו לזה דה קרוסייד או משהו כזה, הסיבה שאני מעלה את זה, זה כי אני לא, אני לא מתי הפסיקו לעשות את זה באותו זמן שזה יצא. והתחלתי בי לקרוא ביקורת קומץ באינטרנט, האינטרנט היה הדבר החדש המופלא. מישהו כתב, שאתה יודע, מישהו באנגליה, זה המבקר כתב, שכשאני הייתי ילד, עוד לימדו אותנו שזה קורסי, היה, אתה יודע, מעשה טוב ונפלא ונהדר. כן. ואתה לא זוכר בדיוק מתי אנשים התחילו להבין שהעובדה שמלחמות קודש מהצד שלנו פתאום לא הופך אותן לטובות יותר. זאת אומרת, אה רגע, מלחמה קדושה. והיום, אני היום הכול לא... קושב שזה קרה והנצרות, ראשי הנצרות אמרו שיהודים לא רצו את ישו? אולי פחות או יותר בתקופה הזאת. ובאמת כן, בימינו, וכשנדמה בימינו מתקווה אתה תראה צלבנים בתור גיבורים בכל מיני אופוסים היסטוריים וכאלה, אבל אתה לא תראה את הרעיון של מסע הצלבי נרדת כדבר טוב. הסרט של ריבי סקוט. עם אלה משודדי הקריבים? כן. עם אורלנדו בלום. עם אורלנדו הבלום, גם, אירע גם צדדים. של ניקולס קייג' עם המכשפות. זה כבר בפארסט רייט שאני... סליחה, הם צלבנים בסרט הזה, וסרט אחד כזה, אנחנו לא יכולים להמשיך לצלוב יותר, צליבה זה רע. אני הופך צליבה לפועל בעברית, זה לא משהו שקיים, אני חושב. בואו לא נצלוב אנשים. <laughs> אגב, הקרונקסים שדיברתי עליו זה The Crusades של התבלבנתי, זה לא ג'ו קלי, זה סטיבן טי סיגל, שעבדה מאת ג'ו קלי, והאומן קלי ג'ונס, בגלל זה התבלבנתי. קלי ג'ונס, וואו. זה בטח היה יפה. סדרה שרצה 20 ילנות מסתבר, ואף אחד, בסוף יום זה 90, מסתכלת על הבנתיך, ואף אחד לא זוכר אותה. כן, אני לא זוכר אותה. הוא יצא בברטיגורדים, שני יוצרים מאוד נחשבים, וכזה, אני אומר לך עכשיו, מישהו שעובד בחנות קרונקס. מנהל לך, בחיילים, מנהל לך לתמוך ואתה כזה. 2001, וואט. אף אחד לא זוכר, זה כאילו ממש האחרונה, זה לא משהו יחסן. זה לא בנפוס, משני יוצרים שהיו בזמנו מאוד מאוד שווים, היום פחות. כן, כן. ופה, טוב, אולי אתה יודע, עכשיו מחזירים את It's a bird, אולי גם יחזור אחת איתה. אני לא חושב שהוא רוצה שזה יכול להיות. יכול להיות. איצה ורד תמיד... תראה, אבל אם זה המשיך 20 חובות, עד כמה גרוע זה יכול להיות. זה היה ורטיגו יחסית אינטרנט פריים, אני לא חושב שהיה מקום. כמה חברות ניוטנטקסט רץ? אם הוא יכניס את הכסף שאתה צריך להפריז, בגלל זה זה ימשך. לייק אז מה שאני רוצה להגיד עוד פעם, כן. זה בהחלט סדרה, זה לא סדרה עם סאבטקסט, זה סדרה עם טקסט-טקסט, כאילו הם לא ממש מנסים להסתיר מה שהם רוצים להגיד לך, הרעיון הוא שהילדים הגיבורים שלנו, שהם ילדים, כן, הם בני 16, 15 אולי, הם עושים החלטות אימפולסיביות, הם עושים החלטות אימפולסיביות, והם חושבים, שזה דבר רומנטי, וזה, אנחנו נצא בשם אלוהים, ואז הלוחם הזקן אומר להם, תקשיבו, אני לא יודע מה אתם חושבים שאתם עושים, הדבר האחרון שאני עשיתי בשם מוש בוס אמר לנו תהרגו את כולם. לא הרגתי לא, לא חוטא אחד בכל העבודה שלי, הרגתי הרגו נוצרים אחרים. זה, זה באמת מסוג הדברים שכמו אה, שאמרת, שהיה בזמנו, לפני כמה וכמה שנים, לא, לא לפני הרבה זמן, הרומנטיזציה כזאת של מסעות הצלב, אה, באמת, בזמן האחרון, אה, בעשרות שנים האחרונות, באמת, אנשים מכניסים את זה אולי לקונטקסט לפרס, המקורי, לפרספקטיבה הנכונה. צוללים ובוכים. כן. אבל בסך הכל באמת הדמויות הן סוריות, הן עגולות מאוד. מתחשב בכמות הזמן מסך שיש לכל דמות בחוב... בחוב... בחמישה חובות, שזה משהו כמו מאה ו... זה 100 100, מידים. 160 עומדים. ב... החוברת הראשונה החוברת היא סופר ארוכה. כן, דאבל סייז יותר מזה אפילו. זה אחלה פעילות, באמת קולנות לקבל בדיוק את הזמן שלה, יש רגעים אה, אינטימיים כמו שאמרת עם אותו אה, איש שעוצר את ה.. שאז בחללית, mm. ברגע בחללית, בגניון הרביעי, זאת אומרת, לידר פבריין יודע לבנות סיפור, זאת אומרת, הוא יודע איך, איך למשוך אותך, הוא יודע להכניס אותך לאווירה, אה, נראה שהיה פה איזשהו מחקר יותר mm. מבסיסי, על, על, איך זה היה להיות לגור בתקופה הזאת, איך המזג אוויר היה, זאת אומרת היה פה כאילו מחקר, היה פה כאילו ניסיון באמת להציג כמה שיותר דמויות בצורה שיותר, כמה שיותר כאילו לתת לקורא, וזה בסופו של מה שאתה רוצה, אתה רוצה שהקורא יתחבר לדמויות האלה, או שיהיה אכפת לו, או שהוא יסתם אותם, שהוא אותם, העיקר שהם ירגישו משהו כלפי אותם הדמויות. וכן, אני לא סובל את הכומר, וזה נהדר, ואני ממש ממש אוהב את רון שזה אומר כבר משהו על ה... הדמות של הבחורה הפרפקט, שהיא שם, היא מייצגת כת נוצרית אחרת, היא לא קתולית, היא קת... קתרית, הם קוראים לזה? משהו כזה. קתרית. והרעיין הוא, עוד פעם, לפי הספר הזה, אני לא עשיתי על זה מחקר אטורי בעצמי, הוא שהם נוצרים שמאמינים שהעולם מלא בחטאים, הוא פחות או יותר מבחן לעולם הבא, והדרך היחידה לעבור אותו זה לא להתקרב בכלל לחטאי העולם, לא לאכול בשר, לא לשתות אלכוהול, ולא לסבול מגע יד אבו. להתנזר. והדבר שכן אהבתי בספר זה שבשום שלב זה הפך לרומנטיקה בינה לבין אחד מהדברים הצעירים. היא אומרת, אני לא מוכנה שגבר ייגע בי, ואתה יודע, הוא אומר לה, זה לא הגיוני ואתה גדל. אוקיי, אוקיי, ובסוף הם התנשקו על רקע הפיצוץ של ספינת החלל. לא. <pronouns> <snooking> <may Ugh Johns> לא, היא לא משנה את דעתה, היא לא משנה את דעתה, היא הולכת לדרכה והולכים לדרכם, זו דמות נהדרת באמת, הדמות של אותה, זה יהיה, זה לא אומר שהיא נהדרת כמו שהיא באופן נהדר נמנעת מכל כך קלישות שאנחנו רגילים, מישהו השקיע קצת מחשבה, כן, וזה כבר אומר משהו, לא באמת בסך הכל, כתיבה מאוד, מאוד, שאתה יודע, היא לא נגד, היא לא מאכילה אותך בכפית, היא... אתה מקבל פחות או יותר באמת את הסיפור השלם, ואתה רוצה עוד, ואני מאוד מקווה שנקבל עוד. קצת היה לי מוזר שלא היה להאשים מועמדות uh, לאייסנר, למרות שאני לא יכול... היה באמת שנה חזקה באייסנר עם השנה, אז אולי בגלל זה לא היה להם... טוב, בטח כי... בטוח היה מועמד על משהו מתישהו. אה, זה בטוח, אני חושב שהוא גם זכה. אני חושב שהוא זכה לאמריקנה. איך הולך להיות? כן. אני לא טועה. וסמית... סמית הוא צעיר מדי, אתה יודע... הבן סיים עכשיו קולת, זאת אומרת... קיבלה מועמדות, וזה היה לעבודה הראשונה שלהם. לא שזה רע, אני מאוד מחבב את העבודה של מנגנלו ויסאג'יו. סמית, אני חושב, אתה עבודה מאוד מצוינת. Uh, הייתי פשוט רוצה לראות עוד ממנו. לגמרי. הבעיה, כמו שאמרת, זה שכנראה שהוא ספוטי. אני דורש לראות עוד ממנו, אם אפשר. הרבה אנשים, אנשים שמגיעים לקומיקציה באינדוסטרציות, מבינים כמה מהר, כמה הרבה עבודות בשביל, ועד כסף. אתה יודע מאיזה בית ספר, הבית ספר שהוא סיים מעצמית, יצא עוד רבמן יחסית חדש, אם אתה יודע. מסוואנה. סוואנה ג'ורגיה? כן. שורון? גורדון מרפי. אה. לא כזה חדש? זה לא... חדש. עכשיו מרפי בן פורקים. אוקיי. לא? והוא כבר עשר שנים פלוס בצרפייה. עשר פרס שנים פרס חדש. חדש. שיחה, זה לא חדש. סליחה, זה נורא את כל מה שאנחנו מדברים. אבל אוקיי. באמת, אה, נראה שהמקום הזה, עוד מישהו שיצא משם, פד מום. זאת אומרת, סוואנה היא מ... המקום אוקיי. הזה של האמנות, ה... בעצם כל האמנות, אה, שים לב שכאילו... שר מרפי יש לו את הסגנון שלו, תראה דמוקרטי שלו, סגנון מאוד מיוחד שלו, אבל לבית יש לו סגנון מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. עוד פעם, הנקודה שלי היא יותר שנראה שהוא לא רוצה להפוך קומיקס לתעסוקה שלו 100%, שזה מעצבן, אתה יודע, בשבילנו שמאוד נהנים ורוצים לראות עוד, אבל כשאתה יודע כמה זמן... אבל זו החלטה חכמה מבחינתו. כשאתה יודע כמה זמן לוקח להכין דף קומיקס, וכמה מעט התמורה, ואתה כזה... כן, אם הוא עושה קונספטט לסרטים אתה באמת יכול להכין אותו. אוי, שאולין קרבוי, מה שמו? ג'ף טרו. ג'ף טרו, אני מת על ג'ף טרו, אני רוצה לראות ג'ף טרו, חוברת, חוברת, חוברת כל חודש, אבל דבר שלוקח לו נצח וחצי, דבר שני, למה לא? אני בטוח שלקח לו 10 שנים בין, בין פרויקטים, פשוט כי הוא הלך לעשות את הקונספט הארט למטריק, ואני בטוח שעל זה הוא קיבל לי יותר כסף משהוא קיבל על כל המדעים הקונספטים <חגל> שלו, וש... בוזמנית. נגיד גבריאל הרדמן גם עושה הרבה קונספט והשנים האחרונות שלו בולו בקונספט ארט וקרטון פיגרס פשוט אילוסטרשט וקומרסיאל אאוט וכזה הוא אמר בשנים האלה קיבלתי יותר כסף ויחס יותר נורמלי שקיבלתי בכל השנים של תעשיית הקומיקס קומיקס מול דרק יו הארט זה עצוב זה מאוד עצוב באים שנה אחרי קומיקס איסטיל דרקינג יו הארט אוקיי אז לפני שנסיים אני אשאל אותך עוד שאלה שאני שואל מדי פעם בסוף הפודקאסט הזה אנשים שנהנו מלאכה פייל מה עוד הייתם ממליץ אנשים שאיננו מלקו פייר? כן, okay, מישהו בא אליך לחנות ואומר מאוד נהניתי מלקו פייר, מה אתה אומר אצלי בסגנון? מאוד קשה להמניץ על משהו שממש דומה ל... <תקל> הזה. הייתי, אם מתחברים לצד ההיסטורי, וקצת רוצים להבין יותר על התקופה וקצת על העניין של הנוצרות, הייתי היום המליצו על נופלנדר, שברן הוד ו... וקיק ויש כל כך הרבה אמנים. דקנן שלווי ודניאל איצ'י פיצ' שלא קוראים לו, יש כל כך הרבה אמנים שעבדו על נוף לנדר זו פשוט סדרה תקופתית של וואן שוט עם כל מיני סיפורים שעומדים בפני עצמם או על בלק רוד שלו נראה שכאילו באמת בריין רודי השתלט על תקופת ימי הביניים ועושים את מה שהוא רוצה בלק רוד שהוא עושה יחד עם גרי בראון ואם הולכים באמת על ה... הפיל זה מאוד אפילו הרגשתי מאוד דומה לפייפרגרס. וואלה, לא יודע למה, יש שם משהו במבנה ובדבר הזה, כאילו שפתאום דברים מגיעים מהעתיד, דברים מגיעים מזה, שזה פשוט... פייפרגרס זה של בריין קייברון ושל טיף צ'אנק, סדרה נהדרת. אני חושב שהדלוקו של מקלין יתאים מצוין. הדלוקו ברגר מצוין, זה באמת... שאלה, כי אני לא קראתי את בתוך דקה הזאת. מי פי ארדיל, ליק אופייר? אם אני הולך פייר, סיין מי אה. לא, זה כזה, לא, באמת מוקרדית. שאני חיפשתי את אה, כן, יש סדרה של bprd שקוראים ללכה פייר, טוב יותר או טוב פחות? זה לא דומה כל כך. אבל גם bprd זה אותו עניין, זה כאילו חוקרים, זה רציונל פוגש את רציונל, ואיכשהו זה יוצר באמת סגנון מדהים ונהדר. מה עוד? לייט... בירגייד? פיטר תומאסי, פיטר תומאסי ו... אני לא זוכר, כן. דן סניידברט. פיטר סניידברט? פיטר סנרברט. סנרברט. אני חושב שאתה חייב לבטל אותו עם השקירה בערבית. מה שקורה בלייט בירגייד זה בעצם המלחמה של הטוב והרע במלחמת העולם השנייה. מלאכים נגד כזה מוזרים. Uh, גם מצוין, uh, מה עוד? אולי דה-האנטד טאנק של ורטיגו? Mm -hmm. אני לא חושב שאנשים קראו את זה בארץ, חושבים לא, מעניין, לא, לא, של טיטשמן, uh, אבל uh, אני חושב שזה היה עבודה אמריקאית היחידה של הנרי פלין פחות או יותר, שהוא תמיד די בסדר, הוא עשה משהו של האנטד טאנק, עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד עד אני חושב שזה היה באפגניסטן, מאוד נהניתי מזה, זה היה כאילו טיפשי ומפגר. מאוד נהניתי, זה היה טיפשי. צריך ליהנות מדברים שהיו טיפשים לפעמים מה אתה מה אתה אמרתי כבר טרד לופר, אם אתה רוצה את ההיסטורי, אז סרסי. וואי סרסי זה מדהים, כן. yeah. Yeah. בתפוס, זה... זה עדיין בדפוס, זה זול חבל על הזמן, yeah, זה פיצי זה רומן, זה לא הרבה, okay, כן. זה 35 שקלים בארץ, בחנות ראש המובחרות, קומיקזה, דוגמה, דוגמה, דוגמה. קומיקזה, כן, חנות yeah. נהדרת, לא, mm. לא, אני סתם אומר בלי, בלי קשר, לא כי לא החנות <laughs> עומד פה <בו laughs> עם אקדח מכוון ללבשות מחליטים, חס ושלום. אז זה גם מגניב, גם האומנות שם מדהימה, לא צריך לדבר על אדם, אני חושב שהוא עשה, זה הדבר היחידי בכל מה שהוא עשה, כן, כן, אצלי זה מדהים, מישהו רואה היסטוריה, מטיבה להיסטוריה, אני גם אוהב את זה. זהו, גם מגניב על זה, אני חושב שסיימנו, אם נהניתם מהקומיקס, זה בשמחה, אם נהניתם מהקומיקס אפשר למצוא אותו בחנות הקומיקס כתובה בישראל, נקרא אפשר גם להזמין אותו דרכם, יש לכם שירותי משלוחים לכל הארץ. ואם נהניתם מהפודקאסט הזה, אני אשמח אם תעשו לייק ושאר וסובסקייב. תוכלו למצוא פרקים נוספים בדף שלנו ב-alindon.net. בסנאפצ'אט. יש לנו טלטקסט. יש לנו דף טוויטר. יש לנו דף טוויטר. ממש מגליף, ישראל לא משתמשים בטוויטר? מה הקטע הזה? ואם ממש ממש נהניתם, אבל ממש ממש. יש לנו בבלוג בעלילות נפט בעמדת תחומות, באמת כל שקל עוזר, יותר קל לנו לקנות קומיקס ולדבר על קומיקס, יש לנו כסף, בשביל זה. נכון, אנחנו... אז תודה שהקשבתם, אני איץ תום שפירא. נהייתי יעקב שרלי. שתהיה לפעם הבאה? תקראו קומיקסים טובים, של אימג'. ואם גילאי סיפר קוד ספק, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק, וביאן, ופחרה מנוס, שווה! ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק מי? ספק